Poeții din bibliotecă Pe rafturile mele taciturne, la ore de amur gaurifer, Rimbaud, Petrarca, Schiller și Homer se scoală din volume ca din urne. Tiptil ies pe fereastră, fug în cer și încep vagabondajele nocturne. O punte de mărgean către Saturnie, un pod de platină spre Jupiter... Jos turlele par gâturi de girafe, uzinele spinări de elefant, iar sus sub alba ploaie de garoafe, poeții îndrugă versuri în neant, dau pe un colț de lună autografe sau rup din câte-o stea un diamant. 263.1968 a a